Kloše nam ide vrijeme u odnosima starog i keve Ona stalno u klimaksu od shudjeva u seksu, a je gorio deve I pijanim glasom davina su sami da on je nekakav bom Mi djeca smo blam, ulični ne poslušit propali kondomi Al' neka, neka, neka se razvija klošarska industrija Al' neka, neka, neka se razvija klo, klo, industrija Od 7 do 3 ispija kafe u kancelari, A kad dođi kući uvijek neka svađa Nemaš pojma zbog čega se rađa I od jednom šerpa leti po zraku I u njoj paket je novinjera Jebe se nima za naše misli Što lutamo od sfera do sfera, a neka, neka, neka se razvija Lošarska industrija Al neka, neka, neka se razvija Pop pop pop industrija, al neka neka neka se razvija. Pošarska industrija, al neka se razvija. Pop pop pop industrija, al se razvija. Pošarska industrija, al neka neka se razvija. Pop pop pop industrija, se razvija. Pošarska industrija, al neka neka neka se razvija.